טוב, שלום לכולם, אני ליאורד בורסקי, מה שלומכם? למי שנמצא כבר על הקו בהאזנה. אנחנו נמתין כמה דקות ש... וניתן לכולם להצטרף אלינו לשידור. בינתיים אני אנצל את הרגעים האלה, אני בטח אחזור על זה עוד כמה פעמים, אבל כמה עניינים טכניים להדרכה היום. קודם כל, מי שרוצה לשאול שאלה, כשיש לו שאלה תוך כדי השידור, יוכל לסמס אותה בטלפון, כדאי שתרשמו את זה, טלפון 050-8104-887, אני אחזור על זה שוב, ויקחו לכם רגע ת' וע', תרשמו את המספר. 050-810-4887. זה המספר אה, להשארת אה, שאלות, אפשר לשאול, פשוט לשלוח אס אס.אם.אס. אפשר גם לשלוח לנו את השאלה אה, דרך המייל, מי שנמצא ליד מחשב, פשוט לשלוח לי מייל אה, ואני אראה את השאלה תוך כדי שידור, אני אשתדל אה, לענות. הנושא של ההדרכה היום, מה שאני רוצה לדבר, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד יסודי, בתוך התהליך הזה של השידוכים, וזה בעצם הגישה הבסיסית שלי ה... למהלך הזה שאני, שאני, שאנחנו יוצאים ונפגשים עם מישהו, מה בעצם המטרה שעומדת מאחורי המקום הזה. מה המטרה ש... שבעצם שלשמה אני נפגש. אוקיי, okay, בכל אופן, אז uh, מי שכבר פה, ברוכים הבאים. מי שיצטרף אלינו, אני מאוד אשתדל uh, בהמשך לעצור רגע ולתת עוד פעם את המספר uh, טלפון למשלוח השאלות, וכמובן, גם אפשר פשוט לשלוח לי אימייל תוך כדי. זהו, אז, uh, אז נתחיל. שבאמת תהליך השידוכים הוא, כולנו יודעים שהוא תהליך לא פשוט, לא פשוט גם ברמה הטכנית שלו, גם ברמת החוויה, כן, ברמת החוויה שאיתה אנחנו ניגשים לפגישה, אבל בעצם מה, מה המטרה שלנו, כן, מה המטרה שלנו בפגישות השידוכים? למה אנחנו נפגשים? למה אנחנו יוצאים ונפגשים עם הבן זוג, עם הבחור או עם הבחורה? אז בצורה פשוטה, כל אנחנו נפגשים כדי למצוא זוגיות, למצוא, לחפש את החצי השני שלנו שאיתו או איתה אנחנו הולכים לבלות את uh, שארית ימינו, כן, את כל החיים. בוודאי שיש למקום הזה uh, השלכות מאוד רציניות. המקום הזה שאני עכשיו הולך לחפש את מי שאיתה אני הולך לחיות, מי שאיתה אני הולך לגדל את uh, הילדים שלי. ולחנך אותם, אה, כן, איתה או איתו. ודאי שהמקום הזה הוא מקום אה, שבאופן טבעי מכניס את עצמי, כן, אה, אני נכנס כל הזמן למקום קצת אה, אה, לא רגוע. בכל זאת מדובר על החלטה מאוד גורלית. מי שיצא לו כבר לשמוע אה, את ההדרכות שלי, לצפות בהן ב... ב וידאו, או קצת לעקוב אחרי המיילים שלי, באמת, זו נקודה שאני מדבר עליה די הרבה, כי באמת, כמה שאנחנו נכנסים, כמה שהמקום אה, שבעצם אה, אנחנו צריכים לקבל החלטה לגביו הוא יותר רציני, יותר מהותי, ככה החוויה הפנימית של הדאגה, החשש, חוסר הוודאות, הוא יותר רציני. יותר גדול או יותר כבד והתחושה שאיתה אני באה ממילא כל המקום הלא בטוח הזה אה, מכניס, מכניס אותי למקום אה, אה, לא פשוט בנפש. אז כשאני נכנס לש... לפגישות שידוך, כן? אני מתחיל את הפגישה, בעצם אני רוצה לדעת האם היא מתאימה לי או לא. האם הבחור הזה שאיתו אני הולך להיפגש, הוא יכול להיות באמת בעלי? זאת אומרת, מה נקודת הפתיחה? נקודת הפתיחה הכי הכי בסיסית זה שכרגע נקודת המוצא שלי זה שאני לבד. אני עדיין לא בקשר, אני עדיין לא בזוגיות, אני לבד. ומה המטרה? לצאת מהלבד, להפסיק להיות לבד, להפסיק לי, לצאת מהסטטוס של פנוי, ולהיכנס לסטטוס של נשוי, בזוגיות, ביחד, ברוך השם, התחתנתי, אני כבר לא לבד. זאת אומרת, נקודת הפתיחה הטכנית זה שאני כרגע לא בזוגיות, לא בקשר, אני לבד. והמטרה שלי לצאת מהלבד הזה, להפסיק להיות בסטטוס של, של פנוי, ולהיכנס. לקשר זוגי. ואת זה אני בעצם רוצה לעשות, כן, תוך כדי הפגישות. זאת אומרת, הפגישה היא בעצם, עוד פעם, בצורה הבסיסית, בצורה הבסיסית הפשוטה, תהליך כזה שבו אני חושב שהמטרה שלי היא לבדוק, לבחון, לברר, האם אותו אדם שאיתו אני נפגש עכשיו, יכול להיות אותו שותף שלי שאיתו בעתיד אני הולך לבנות קשר זוגי. האם אותה בחורה שאיתה אני נפגש, שאיתה אני משוחח, שאיתה אני יוצא לפגישות השידוכים, או, או תוך כדי גם משוחחת בטלפון, האם היא זאת שהולכת להיות השותפה שלי לחיים? האם איתה אני הולך לבנות אחרי השידוכ, זאת אומרת אחרי החתולה, קשר זוגי? אבל תוך כדי הפגישות, תוך כדי הפגישות, אני בעצם מה? איפה אני נמצא? אני נמצא לא בזוגית. אנחנו שניים, שני אנשים נפרדים, אני זה אני, ואני עובר את המהלך הפרטי שלי. הרי לפני שנפגשתי איתה, כבר נפגשתי עם כך וכך בנות. ולפני שהיא נפגשה איתך, היא כבר עברה תהליך והיא נפגשה עם כך וכך בחורים, גברים. את כל אחד הדבר הזה, יש לו סדר. עולם שלם בפני עצמו, לא עולם זוגי, הם לא, הם לא ביחד, הם לא עוברים חיים משותפים, הם לא עוברים, עוברים תהליך שכל אחד הוא יחידה, הוא עולם בפני עצמו. לכן בתודעה הפשוטה, כן, בתודעה הפשוטה אנחנו מגיעים ממקום כזה של, של חוסר בזוגיות. זאת אומרת, לי יש את העולם שלי ואני בתוך העולם הזה, אני מחפש את הצד השני שלי, את הזיווג שלי, את השיתוך שלי, והיא בעולם שלה, כן, לה יש את הסרט שלה, מה שנקרא, כן, היא בעולם שלה מחפשת גם היא את הצד שלה, ואני עדיין, כן, אנחנו עכשיו רק נפגשנו, אנחנו עדיין לא מנהלים קשר, אנחנו עדיין לא נמצאים ממש בזוגיות. לכן, גם כשאני כבר נמצא בתוך תהליך של קשר, כן, אני נמצא בתוך תהליך של איזה סוג של מפגש, אה, אנחנו בעצם, כן, בעצם אנחנו נמצאים לבד, כל אחד סביב, בתודעה שלו הוא סביב המטרה שלו, כן? כשאני כמובן, כן, אולי הדגשה, שאני, כדאי להדגיש אותה בהתחלה, כשאני מדבר ללשון הזכר, אני כמובן מתייחס גם ללשון נקבה, זאת זה נכון לשני הצדדים וזה ברור, אז... אבל בחוויה שלי אני נמצא לבד, ואני, מתוך העולם שלי, אני בוחן האם אותה מישהי שאיתה עכשיו אני נפגש, שאיתה במקרה היא נמצאת שם עכשיו, ואני, אה, לפני שבוע הייתה יכולה להיות מישהי אחרת, ועוד שבוע יכולה להיות מישהי נוספת, חדשה. לכן אני, בחוויה, אני לא נמצא בקשר זוגי. זאת אומרת, אני נמצא בעולם שהוא לבד, ואני מחפש להיכנס לקשר זוגי, אותו דבר בצד השני. כך הוא גם מרגיש בצורה הכי הכי פשוטה והכי הכי טבעית. אז אני רוצה לעשות רגע פאוזה, ומי שלא, אלינו קצת יותר מאוחר ולא שמע את הפתיחה, אז נגיד שוב. אם יש לכם איזושהי שאלה תוך כדי השידור ביחס לדברים, וכדאי מאוד שזה יהיה נוגע לעניין עצמו, ובוודאי שיש לנו המון המון דברים שאנחנו רוצים לשאול, אבל נסתדל... להתמקד בנושא המדובר של ההדרכה הזאת, אה, פשוט לסמס את השאלה לטלפון 050-8104-887-050-8104-887 או מי שימצא ליד מחשב פשוט יכול לשלוח לי מייל אה, ואנחנו נשתדל לתת זמן אה, לשאלות לקראת סוף ההדרכה. ב-20 דקות האחרונות, בפסיסה האחרונה, ניתן זמן ניתן, לשאלות. אמא, בינתיים, מי שעדיין לא עשינו אס.אם.אס ראשוני, יכול פשוט לתת אס.אם.אס כדי <cachuklari> לזדוק, להגיד לנו שהוא איתנו. אמא, אז בינתיים נמשיך. אז, אז ככה. אז הצבנו את ה... את ה בעצם את הדילמה, אולי דילמה שלא כל כך הייתה לנו בתודעה לפני ששמענו את העניין הזה, אבל אני רוצה להציף את זה לתודעה ושכולנו נרגיש פה שיש איזה משהו שאם אנחנו נמצאים במחשבה הזאת, בתפיסה הזאת, זה בהחלט מאוד חוסם אותנו, אה, את חוסם את היכולת שלנו באמת, באמת להכיר ולהגיע ליכולת להביא את עצמנו למקום שבו אנחנו מסוגלים להכיר באמת וליצור חיבור ולהתחתן. שזה מה אותה תפיסה שבה אני מרגיש לבד מול אותה גישה. זאת אומרת, כן, כמו שאמרנו, אני בסרט שלי אני נמצא לבד, אני רוצה לצאת מהלבד, ולכן אני... זו המטרה בעצם, לצאת מהלבד, אני מחפש מישהי שתוציא אותי מהלבד שלי. ואמרנו שזה חוסר. השאלה היא, כן? השאלה היא, למה המקום הזה כל כך חוסם. למה אנחנו אומרים שהדבר הכי בסיסי, לכאורה המקום הכי הגיוני, זאת אומרת, הכי עובדתי, מה זאת אומרת, אני לבד. אתה בא ואומר לי, אל תהיה לבד, תחיה בסרט אחר, שבו אתה לא לבד, מה זאת אומרת, איך אני יכול לחיות בכלל, כן, איך אני יכול לחיות, להיות בתודעה של לא לבד, כשאני בפועל עדיין לא נשוי, בפועל אני עדיין לא בזוגיות. למה, אני, למה המקום הזה ישחרר אותי ומה בעצם זה תוקע המקום הזה של הלבד? אולי נ, נ, כדי להבין את זה קצת יותר טוב, נ, כדי להבין את זה קצת יותר טוב, נהיה ב... סיפור. פעם בא... אלא דמור, דמו"ר הצמח צדק, הרבי השלישי של חב"ד, היא היהודי שביקש ממנו מאוד מאוד רצה, ביקש ממנו ברכה, הוא מאוד מאוד רצה לעלות לארץ ישראל, הוא היה, שם, שם בגל, בגולה, אי שם ברוסיה, רוסיה הלבנה, רצה לעלות לארץ ישראל. זה דבר מאוד מאוד לגיטימי, ש... מאוד מאוד שאיפה הכי בסיסית. השאיפה הכי הכי בסיסית של כל, כל יהודי לעלות לארץ ישראל, לארץ הקודש. וכחסיד של הרבי הוא ביקש ממנו ברכה. אמר לו, תן לי ברכה לעלות לארץ הקודש. הרבי אמר לו, אמר לו ככה, אתה לא צריך לנסוע לארץ הקודש. הוא משתמש בביטוי כזה, עשה כאן ארץ ישראל. כן? עשה כאן ארץ ישראל. זה מה שהוא ענה לו. נקלט שאלה, כן, נקלט שאלה מאוד, uh, מאוד רצינית, כן? מה זה ה"עשה כאן ארץ ישראל"? בגולה, הגולה היא לא ארץ ישראל, כן? הגולה היא לא ארץ ישראל. איך אפשר לעשות ממקום שהוא לא ארץ ישראל, לעשות ארץ ישראל? מה זה המענה הזה? תעשה כאן, בגולה, בחוץ לארץ, תעשה כאן ארץ ישראל, זה המענה. את המענה הזה אנחנו יכולים להבין אה, כשאנחנו נכנסים למקום הפנימי של מה זה בעצם ארץ ישראל ומזה נבין יסוד מאוד מאוד אה, חשוב ועקרוני. ארץ ישראל, ארץ ישראל ברמה הנפשית כן, מה זה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה איך להיות זבת חלב ודבש. זה היעד שלנו, לשם אנחנו שואפים. למרות שברמה הטכנית אנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל, לפחות חלקנו גרים בארץ, אבל במקום הפנימי ארץ ישראל זה לא רק מקום פיזי, אלא זה מקום נפשי פנימי שמבטא את ה... ארץ זבת חלב ודבש. מה זה ארץ זבת חלב ודבש? ארד, זוות, חל... מה זה חלב ודבש? חלב ודבש זה תענוג. זה מקום של עונג. מקום של, של רוגע, של שלמות, של מנוחה ונחלה. מקום של גאולה. זה ארץ זבת חלב ודבש. וזה היעד הכללי שמניע אותנו בחיים. אנחנו רוצים, מי שקצת ישים לב, מעבר לרמה הלאומית, הרמה של, של, ה, של המסע הזה של ארץ ישראל, של העם, של העם היהודי בעולם, מסע לעבר ארץ ישראל, ארץ זה ברמה הפנימית, אחד המקומות שאנחנו אליו שואפים הכי הרבה זה מקום של מה? מקום של תענוג, מקום של שלמות, של מנוחה. למה אנחנו רוצים בכלל לצאת מהלבד? למה, למה לא טוב להיות האדם לבדו? למה הוא כל כך לא טוב לנו שם, בלבד שלנו? למה, מה הבעיה? מה רע? כן, שמישהו, כן, אנחנו כתובים ומולנים בזה. מה אני צריך בלאגן על הראש? מה אני צריך זוגיות? מישהי להתחשב בה, או מישהו להתחשב בו, להתחיל לשים לב לחיים שלה, למה היא חושבת, לרצונות שלה? מה הבעיה? כשאני לבד, לכאורה, אני יכול לעשות מה שבא לי. יש אנשים באמת, באמת, שמאיזושהי סיבה, נכנעים למקום הזה, נכנעים למקום, כי באמת יהיה לי משהו מאוד משוחרר בתוך הלבד שלי. כן? כן. התורה לא אומרת סתם לא טוב להיות האדם לבדו, היא אומרת לנו לא טוב להיות האדם לבדו כי בעומק כן, זה משהו שצריך לשלול, אומרת, יש תפיסה מאוד לגיטימית כביכול מאוד בסיסית שבאה ואומרת אולי כן, אולי כן זה טוב להיות לבד, מה רע להיות לבד? בזוגיות פתאום צריך לעסוק בזה, יש מטלות, יש עוד מישהו שצריך להתחשב בו. יש לי, עוד למי שצריך לוותר? יש המון מאבקים בתוך הזוגיות. לכאורה, מה אני צריך להכניס את עצמי למקום הזה? הזה הזוגיות, כן? זה, זה מקום שבעצם, שהוא לא לקשר הזוגי האמיתי. מה אנחנו בעצם מחפשים? מה אנחנו בעצם בכלל אנחנו לא מחפשים בכלל לא מקום. אנחנו בסופו של דבר מקום של שקט. של טוב, של מנוחה, של שלמות, של עונג, של כיף. עכשיו השאלה, השאלה היא איפה אני מוצא את אותו כיף, את אותו עונג, את אותה ארץ ישראל, ארץ זבת חלב וטובש, איפה אני מוצאת? אז יכול להיות שאדם ימצא את זה, כן, בטעות, שמשהו טועה בתפיסה שלו, והוא, הוא ימצא את זה בלבד שלו. דווקא בלבד שלו, כשהוא באמת לא צריך להתמודד עם כל הקושי של עוד מישהו, של זוגיות, הוא יוצא את, ה... את העונג שלו שם. אבל השאיפה האמיתית שמניעה את האדם בחיים, זה שיהיה לו טוב, שיהיה לו עונג, שיהיה לו כיף. זה, מניע, זה מה שמניע אותו בקשר זוגי, הוא מחפש, מחפש ודאות, שיהיה לו באמת טוב, שיהיה לו באמת כיף, שהוא באמת ייכנס ל... ארץ ישראל, למקום כזה של זבת חלב ודבש, הכל יהיה דבש, מה שנקרא, מה שלומך? איך הולך? וואלה, דבש. בסוק מדבש, הכל בסדר. דבש, הכל דבש. המקום הזה, זה מה שאנחנו מחפשים את זה, אנחנו מחפשים את זה בכל התחומים בחיים. בלימודים, בעבודה, המקום הזה של דבש, של הכל טוב, זה ארץ ישראל. זה ארץ ישראל. עכשיו, אומר לנו הצמח צדק, כן אומר, אתה רוצה לעזוב את הגלות, את הגולה, שמה זה המקום של הגולה? זה בדיוק הפוך מאותה ארץ זבת ודבש, ארץ זבת חרב ודבש, זה בדיוק מקום הפוך, זה המקום של הקושי, של הבעיות, של הטרדות, של ה... כן, הגשמי, של הפוגרומים, של הדברים הלא טובים, של הבעיות פרנסה. כן, של כל העולם הזה, של הגלות, של כל, כל הנכס בחיים, כל הקושי בחיים, כל המאבק של החיים, אנחנו רוצים לצאת מזה, נמאס לנו, לא רוצים כבר להיות, כן, כל המקום הקשה הזה, החוסר מרוצות, החוסר הלא טוב, הלא טוב שלי, זה בדיוק המקום שמנו אני רוצה לצאת. אז אם בלבד שלי, כן, זאת החוויה שאני חווה, כשאני בתוך תהליך פגישות הסידוכים חובר אותו מקום שלבד. והלבד הזה, אני עדיין לא נשוי, לא טוב לי עם זה. לא טוב לי מכל מיני סיבות. כי אני קליקה זה בתוך המקום הזה של הפנויים ופנויות, בתוך הציור הזה של ה... זה עושה לי לא טוב, זה לא עושה לי טוב אנשים האלה, אני רוצה כבר להתחתן. אבל מה, חתונה, מה, מי אמרת שבחתונה זה יהיה טוב? אני אומר לך שבחתונה אחרי החתונה יהיה לך כיף כל כך? כמה זה צריך להיות, כן, זה ודאי שזה מה שאמור להיות, אבל יש איזה מקום פנימי תוך כדי שאני רץ. בתוך התהליך של השידוכים, אני רץ משידוך לשידוך, מפגישה לפגישה, עוד פגישה, עוד שידוכים, אז אני מרגיש מה הרגש הבסיסי שמניע אותי? זה חוסר מרוצות מהמצב שלי. אני רוצה כבר, אני כבר לא רוצה להיות פה, אני רוצה להיות שם. אני רוצה להפסיק להיות בתהליך של שידוכים, אני רוצה להיות במקום אחר, להיות שם, להיות במקום של נשוי, בעל משפחה, אני רוצה להיות כבר נשואה, אני רוצה להיות שם, אז וכל עוד אני לא שם, כל עוד אני לא שם, כל עוד אני לא בארץ ישראל, אז לא טוב לי, אז מעיק לי, אז נמאס לי כבר מהפגישות, ונמאס לי כבר מ... אוף, עוד פעם לספר על עצמי, כמה פעמים סיפרתי את סיפור התשובה שלי, נמאס לי כבר, כמה פעמים אני צריך לחזור על אותו דבר, כמה פעמים אפשר לדבר עם שטחנית ולהגדיר לה שזה מה שאני מחפש, כמה כבר אפשר... ל... עוד פעם, עוד פעם, עוד תהליך, עוד תהליך. מעיק, אני רוצה כבר לי, לא להיות פה. אני רוצה כבר להיות איפה? אני רוצה להיות בארץ ישראל. אני לא רוצה להיות פה בג, בג, בגולה, בגלות, בלבד. לא רוצה להיות פה. לא רוצה, נמאס לי. נמאס לי כבר מה זה. אני רוצה להיות כבר נשוי. מה יהיה כשתהיה נשוי? 아, כשאני אהיה נשוי, אז יהיה טוב, אז יהיה שקט, אז יהיה, כן, יהיה. אז, כן. אז יהיה טוב, אז יהיה דבש. עכשיו בינתיים, על הפנים. מה שלומך? נו, סוחבים, אין לי כבר כוח, אבל מה לעשות? מת, מת כבר לעוף מה, מה, מהסיפור הזה. לא טוב לי, רוצה כבר להתחתן. למה? למה אתה רוצה להתחתן בכלל? למה אתה רוצה להתחתן? אה, כש, כשאני אתחתן, אז מה יהיה? אז ברוך השם, יהיה טוב, יהיה רגוע, יהיה שלם, יהיה מנוחה, אני סוף סוף, אני... לא אהיה לבד, יהיה לי טוב. וזה מאוד נכון, זה ודאי נכון, וזה הציור שצריך להיות לי בראש, שכשאני הולך לקראת זוגיות, לאן אני הולך? אני הולך לארץ זבת חלב ודבש. אם אני חושב שאני הולך לגיהנום, כן? וזה במיוחד אם היה לי ציור זוגי, כן, אם זה ציור זוגי מהעבר שלי, אם הייתה לי כבר זוגיות. קודמת איומה ונוראה, לא עלינו, או אם ראיתי זוגיות לא טובה בבית, או אם בכלל יש לי איזה ציור כזה מהעולם של זוגיות, זוגיות זה דבר קשה, מעיק, לא, לא טוב, מאיים, מפחיד, מי יודע, כן, אז אם, אם זה הציור זה מאוד בית, אנחנו ודאי צריכים לדעת, ודאי צריכים לדעת שהקשר הזוגי, זוגיות אמיתית, תאמין <עבור> לדעת את זה. זוגיות זה ארץ זבת חלב ודבש. זה מתוק, זה כיף, זה מתוק מדבש. אין דבר יותר מענג מלוותר לאשתך. אין דבר יותר משמח ממאוד לרצות משהו ולעשות בדיוק הפוך. למה? כי הרצון של אשתך זה הפוך. אין דבר, זה כיף. 아, זה מאוד מפחיד, כאילו מאיים על המציאות שלי. אבל צריך לדעת שזוגיות, זה לא, לא הנושא, אבל זה, זה, זה הנקודה. הנקודה היא שצריך לדעת קודם כל שזוגיות זה דבר טוב. זוגיות זה דבר שמח. זוגיות זה לא דבר מפחיד, זה לא דבר מאיים, למרות שזה בפועל נראה מאוד מאיים, כאילו זה, זה, זה, זה, כן? זה יכול, להיות, זה יכול להיות, כמה דברים, כן? כמו שכתוב, איש או זכור, שכינה ביניהם, גבש, כיף, אור. שכינה ביניהם. אתם יודעים איזה כיף זה שכינה? תענוג. לא זכו! אש אוכלתן, פיצוצים, בלאגן, בעיות. אז אם יש לי במחשבת ציור כזה, של בלאגן, של פיצוצים, של מאבק, מי רוצה להיות שם? אבל צריך לדעת שזה לא ככה. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהיד הוא ארץ ישראל, האמיתית. לא, לא ארץ ישראל כמו שאנחנו רואים אותה היום, מלאת בעיות, מלאת מלחמות, לא, לא מקום של להשקט ובטח, לא מקום של תענוג. ארץ זבת חלב ודבוש, זה היעד האמיתי בפניות, זה להגיע למקום שטוב לי. וזוגיות זה בהחלט המקום. אבל, וכאן אני עוד פעם שואל, נשאלת השאלה, איך אני יכול להיות במקום תודעתי כזה, שבו טוב לי, ארץ זבת חלב ודבש, אבל איפה אני ארגיש את זה? בגלות. אעשה כאן ארץ ישראל. בלבד שלך, במקום של הלבד שלך, שם תרגיש עונג, כיף. זאת אומרת, תוך כדי השידוך, בתוך ה... בתוך ה... כל התהליך המעייף הזה, הקשה כקריעת ים סוף, כל הקושי הזה, כל המקום המתיש הזה, ששוחק ומאבד לנו מנתח חיות, וכבר חוזר על עצמו, ועם המון המון לחץ, ועם המון, אה, כן, תחושת זרות ואיום, וכל המקום הזה, כל המקום הזה של השידוך, שכולנו מכירים, על זה לא צריך לדבר, שהמקום הזה של שידוך הוא אחד, אחד המקומות הפחות נעימים. בחוויה הרגילה שלנו בלי עבודה, שזה נעשה בלי עבודה זה אחד המקומות הפחות נעימים. אנחנו צריכים לדאוג לזה, כן, זו ההוראה. אל תנסה לברוח, כן, לארץ ישראל. כי אתה יודע מה יקרה לך אם תנסה לברוח לארץ ישראל? תנסה ב... כאילו לרצות לצאת מהגולה, מהלבד שלך, מהגלות הפנימית, לצאת מה... מהלבד שלך, ולרצות להיות במקום אחר. אל, אל תרצה להיות שם. מה תעשה? תהיה, תעשה כאן, כאן בגאולה, כאן, סוך כדי פגישות השידוכים, עשה ארץ ישראל, היינו ארץ זבת חלבוש. תכניס לתוך התהליך חוויה של כיף, של עונג, של מנוחה, של שלמות, של באמת. אני לא צריך כלום, אני לא רוצה כלום, טוב לי איך שאני. וזה מקום מאוד לא פשוט. מקום מאוד לא פשוט, כי מה זאת אומרת? הרי אני עדיין לבד, איך יהיה לי כיף, איך יהיה לי תענוג כשאני לבד? ומכאן ננסה להבין למה, למה התחושה הזאת של הלבד היא כל כך חוסמת אותנו, כן, מלהיות... מלה כן, מלהיות בח, בחיבור זוגי, להיכנס ולהיפגש. כי מה קורה? כל עוד אני מרגיש שאני רוצה לצאת מהמצב של הסתמכויות המצב הנוכחי שלי, מה הוא, איך אני מגדיר אותו? כלא טוב. אם לא טוב לי כרגע בלבד שלי, אם לא טוב עכשיו, אז, אז עכשיו אני לא טוב, אז אני רוצה, כן, תחושת הרצון שלי לצאת מהמצב היא הדומיננטית. זאת אומרת, אז כמה שאני יותר רוצה לצאת מהמצב ולהתחתן, לצאת מהלבד שלי, מהרווקות שלי, מהפניות שלי ולהתחתן. ככה בנפש מה בולט אצלי? מה שיבלוט אצלי בנפש, בתודעה, בחוויה הפנימית, הלא טוב, כן? חוסר העונג, הרצון, החוסר מרוצות, זה מה שיניע אותי. זה מה שיניע אותי. עכשיו, מה קורה, כן? למה זה כל כך חוסן? למה זה לא נותן לי להיפגש באמת, להכיר באמת? כי כשאני בחוויה לא טובה עם עצמי, כשלא טוב לי, כשאני מאוים, כשאני בתחושה של, של איום, שמשהו מאיים עליי, כן, מה קורה לי? אוטומטית אני נסגר, אני מתכוון, כן? כשלא טוב לי ואני מאוים, אחת התחושות בנפש הכי הכי שגורמות, תחושה של קושי של לא טוב זה איום. איום, איזשהו פחד, מה יהיה? בכל זאת, אני הולך פה להתחתן, זו החלטה הכי גורלית שיכולה להיות, אז מי יודע, אני חייב לבחור טוב. מה, מה אם אני אטעה, אוי אוי, מה אם איזה, מה אם היא תחשוף פתאום את החסרונות שלי, מה אם היא תגלה, אני חייב להסתיר את זה. אני חייב כאילו, כל המקום המאוים הזה מכניס אותי אוטומטית לחוויה לא טובה, והחוויה הלא טובה הזאת מכניסה אותי לעוד יותר מגננה, כן, מה שנקרא, אני מעלה מגנים. שילדון, אני מעלה את כל המגננות שלי, תוך החוויה הלא טובה שלי, ואז מה קורה? ברגע שאני מתגונן, ברגע שאני חובל לא טוב בתוכי, ואני מאוים, ותחושת הזרות, כן, המקום הזר שבו אני נפגש עם עוד מישהו, שבעצם אני בא ו, ויודע שאני הולך כאן, שאני הולך כאן לאיזה סוג של מבחן, זו החוויה הכי בסיסית והכי הכי לא נכונה בתוך איזושהי תוכן, שאני מרגיש שאני במבחן. צריכים לבדוק אותי, צריכים לבחון האם אני, כן, האם זה מתאים, כן, האם, אני, כן, האם היא תרצה אותי או לא תרצה אותי, האם הוא ירצה אותי או לא ירצה אותי, מה הוא יחשוב עליי, בואו איזה. ואותו דבר הפוך, אני נכנס למקום ביקורתי, אני רוצה לבדוק האם זה מתאים, לא מתאים, נכון, לא נכון, נכון, אז אני נהיה, אומר, ביקורתי, אני רוצה לראות אם היא מתאימה לי או לא, אז אולי כן או לא, ואז אנחנו מרגישים כמו איזה, במקרה הטוב בראיון עבודה, במקרה הפחות טוב בחדר החקירות כן, להרגיש את החקירה הזאת, את הבחינה הזאת, זה המקום הכי הכי מאיים, ובמקום הזה שאני מרגיש במבחן, שאני מרגיש בחקירה, מה זה עושה ליכולת שלי להתחבר? מה זה, יכול, מה זה עושה ל, ליכולת שלי באמת להכיר את הבן אדם? זה מוריד את היכולת הזאת לאפס. זה אומר שכמעט אין לי סיכוי להצליח במפגש פה. אין לי סיכוי באמת להכיר, אין לי סיכוי באמת... להיפגש עם הצד השני, להכיר אותו ולהיפתח לקשר זוגי וזה הסוד, זה הסוד הגדול, למה אנחנו, כן? המפתח האמיתי, זאת אומרת המטרה האמיתית שאיתה אני אמור, אני, שאיתה אני צריך להגיע לפגישה, זה בכלל לא המקום של לצאת מהלבד, להפסיק להיות כן, להפסיק להיות לבן ולהיכנס לקשר זוגי, אלא עשה כאן ארץ ישראל, זאת אומרת, תביא לתוך המפגש, לתוך התהליך, מקום, תביא את היעד כבר לכאן, תביא את היעד השלם כבר לכאן, לעכשיו, עשה כאן ארץ ישראל. שוב פעם, היעד צריך להיות נכון, מה היעד? עונג, כיף. תאחוו את הפגישות מתוך מקום של שקט פנימי, של כיף. צחקו, צריך... ת... תצאו לשע... לשעשוע, זה כיף. תוציאו את כל המקום ה... המאוים, ה... הרציני. כן, מה? עכשיו כמה פעמים אני שומעת ה... בטח אולי גם אתם שמעתם את המשפט הזה. אתה יודע, אני לא, אני לא, כבר... אנחנו לא באנו משחקים. אנחנו לא, מה זה לא. עכשיו, מה? לבלות? זה, זה קציני, אני רוצה לבדוק, אני רוצה להתחתן, אני רוצה לי כבר לא... אין לי, אין לי זמן, אין לי זמן למשחקים. אז פגישה אחת, שתיים, לא, זה לא נראה שייך, נהיה חותכים. מה, עכשיו אני אתחיל לשבת, להכיר, לצאת לעוד פגישה, לצאת קפה, לשבת, יש לי זמן לשטויות האלה? צריך להתחתן. במיוחד כשהשעון מתקתק, והזמן היא... עכשיו יש לי זמן לרוגע, להכיר, לכיף, לאיזה מפגשים, אני... פה ב... כן, באמת. לא, זה דבר רציני, חייבים לצאת, אני, אני לא יכול להיות שאנן. המקום הוא לא טוב, אני חייב להתחתן. המקום הוא איום ונורא, חייבים לצאת מפה. עכשיו אתה בא ואומר לי, שב בשקט, בהרפייה, תכיר, תיפגש, תתענג על... כן, זה לא מקום, זה מקום שבדיוק חוסן את כל היכולת שלך. להכיר באמת, כל המקום שלך, להיפגש. זה העומק של, ה... כן, של ההוראה, כן, עשה כאן ארץ ישראל. עשה כאן ארץ ישראל, ותכניס, למרות שאתה עכשיו כאילו בגלות, בלבד, ולבד וודאי שזה גלות, וודאי. אנחנו לא נבוא ונגיד שזה הד... דבר חיובי, אברהבה, זוגיות זה הדבר הכי... הכי טוב שיכול להיות. נישואים זה הדבר הכי מתוק מדבש שיכול להיות, אין דבר יותר נהדר מזה. וזה משהו שחייבים להכניס את זה לראש. אין דבר יותר נהדר מלחיות בזוגיות. דבר הכי כיף, הכי מענג. וכן, ו, ובאמת בגלל זה אנחנו רוצים להיות שם, אבל עכשיו אני עוד לא בזוגיות, אז מה אני אעשה, זה לא טוב לי. אבל זו בדיוק הנקודה. כמה שאתה חווה את הלא טוב הזה, כן? כמה שאתה חווה את הלא טוב הזה, אתה בעצם חוסם את עצמך, אנחנו חוסמים את עצמנו מלהגיע לשם. וכמה שאנחנו נכנסים לאיזה מקום שעוד לפני הקשר לזוגיות, לפני זה אני כבר עכשיו מרגיש, כן, מרגיש טוב עם עצמי, טוב לי, טוב לי, לי מעצם הקיום שלי, טוב לי ממי שאני, טוב למה, זה לא אומר עליי כלום, זה שאני לא בזוגיות, אני בזוגיות, לא בזוגיות, נשוי, לא נשוי, לא נשוי בכלל לא אומר עליי שום דבר, מה זה אומר עליי? זה אומר לי שזה עניין טכני, עניין טכני שאני עכשיו עדיין לא נשוי, זה, זה מה שזה אומר לי. זה אומר לי שמשהו בלי לא בסדר? זה אומר לי שמשהו טוב? זה אומר לי שחייבים לברוח ממנו? לא? זה בסדר גמור, וכל אדם צריך להרגיש את החוויה הזאת שטוב לו עם עצמו גם במצב שלו. <אף> זו המשימה העיקרית שעליה צריכים לעבוד. <אף> זה אומר בעצם בעצם שתוך כדי הפגישות, כן, תוך כדי הפגישות, אנחנו צריכים להתנהל ממקום זוגי. מקום זוגי זה להיות באמת בתוך מקום שאני חווה את עצמי מאוד מאוד רגוע, מאוד מאוד שלו ושקט, וממילא מה המקום הזה עושה? המקום הזה בעצם פותח אותי, כן, פותח אותי ליכולת באמת להכיר, כמה שאני לחוץ, כמה שאני מאוים ככה אני נחסם וחופם. אז כמה שאני יותר רגוע, זה פותח אותי לקשר זוגי, ולכן צריך לדעת, בגלל שזוגיות בעומק, עוד פעם, כמו שאמרנו זה תענוג, למה זה תענוג הרי? מה זה, מה זה זוגיות? זה, זה אהבה. אנחנו רוצים לפתח אהבה, וזה מה שצריך לשרות בקשר, זאת השכינה ששורה בין בני הזוג, זה אהבה. אנחנו רוצים שתהיה פה אהבה. אז כבר לפני שאנחנו מפתחים... נכנסים למקום הזוגי, כבר בשידוכים, אנחנו בעצם צריכים לפתח מקום של אהבה. אז ודאי שזה צריך להיות בכל הגדרים, ודאי שאנחנו צריכים לשמור על, על עצמנו, לא להכניס את עצמנו למקומות של אהבות לא נכונות, חוויות תחושות לא נכונות, גם מזה צריך להיזהר. אבל אנחנו בהחלט צריכים לדעת שזה משהו שבונים, וזו נקודה מאוד חשובה, שכמו בז, שבזוגיות, זה שאין אהבה זה לא אומר כלום, כן, אם התחתנת. בהתחלה מאוד מאוד אהבת, בהתחלה כאילו היה, הקשר היה נפלא, והיה מאוד כיף, היה תענוג, היה שמחה, ולאט לאט עם כל המאבקים של החיים ובעיות וקשיים, כל הבעיות והקשיים, אז uh, פתאום האהבה קצת uh, דעכה, פתאום זה קצת uh, נגמר, פתאום זה קצת לא, כבר אין אהבה כל כך. כן? אז אם עכשיו נבוא ונגיד, אה, ah, אין אהבה, טוב, אז בואו נפרק את החבילה. אז זה ממש לא ככה, אנחנו יודעים, אהבה, עובדים על זה, בונים את זה, בונים, כן? בונים את הקשר הנכון, בונים את ה... יש כלים מסוימים שמאפשרים לנו להביא אהבה, וברגע שאנחנו עושים את הפעולות האלה, הפעולות האלה שמאפשרות שמגב... את המקום של אהבה, אז מה קורה? אז זה בא, אותו דבר בדיוק. בדיוק אותו דבר גם לפני החתונה, גם בשידורים. Evet. אנחנו צריכים לבנות פעולות מסוימות תוך כדי השידור, וזה לא בדיוק אותו דבר כמו בקשר הזוגי עצמו, בנישואין, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בהחלט הראש הוא אותו ראש, זאת אומרת אנחנו צריכים לבנות קשר, לפתח קשר, להיכנס למקום מתחבר, מקום פנימי, ומאלע כשאנחנו נבנה תוך כדי הפגישות, אנחנו נרגיש את אותו מקום של ארץ ישראל, של תענוג, של כיף, של חיבור זוגי, לבנות את החיבור הזה, כן? יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל פשוט להיפתח ויהיה לנו הרבה הרבה יותר קל לקבל החלטה ואיך נקרא לקפוץ למים וללכת על זה. אז זה הרעיון עד כמה, עכשיו זה הזמן לשאלות שלכם. אני מבקש עכשיו ממי שקיבל את השאלות. אז בסדר, אם יוכל לעלות לשידור ו... ו... וישלח לי, לה... יקריא לנו את השאלות שהגיעו. אז כמה דקות הוא יהיה, הוא יהיה על הקו ויעלה לשידור. מי שבינתיים יש לו שאלות יכול גם לשלוח לי אימייל וגם בעצם... נשלוח אס.אם.אסים עדיין לא את המספר. נענה על שאלות גם שהגיעו בעזרת השם אחרי השידור. הלו? ליאור? כן, בוא תקריא לנו את השאלות שהגיעו. עד עכשיו קיבלנו שאלה, כנראה בחורה שואלת שלום, נפגשתי עם מישהו לזיווג שני, כדי לראות אם יש בכלל על מה לדבר. נוצר מיד קליק חזק ומשיכה חזקה הדדית, אך גם כמה סימני שאלה וקריאה, ויש פה קונפליקט עד כמה המשיכה והרגש צריכים להוביל. מה גם שמדובר בזיווג שני עם ילדים משני הצדדים וכולי. תודה. עד כאן השאלה ליאור. אוקיי, okay, תודה. שאלה טובה. קודם כל אני מאוד ממליץ למאזינה לצפות בהברכה איך מקבלים החלטה, יש לי וידאו על אבל נגיד, <אז> קודם כל רגש חיובי, רגש של אהבה, רגש חזק וטוב, זה דבר חיובי, אבל, אבל, אנחנו צריכים לדאוג, הרגש תמיד יהיה משני לבירור הספלי. שנייה, אתה איתנו על הקו? כן. אז תעשה כוכבית אחד. אוקיי, אז בעצם אנחנו צריכים תמיד שהרגש יהיה משני לבירור הסקרי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות, קודם כל לראות מציאות. במיוחד, כמו שאומרים, שזה מדובר בזיווג שני, כן, מדובר במקום מורכב. ברמה כזאת או אחרת, יש ילדים, אנחנו אה, רוצים תמיד להיות מציאותיים, אה, ולכן המקום, ה, המקום של הרגש הוא, הוא חיובי, אבל צריך להרגיע אותו, צריך לאזן אותו, ואיך נאזן אותו? נאזן אותו על ידי זה שאנחנו נגיד, אוקיי, בוא נשים בצד הרגש, זה דבר מאוד חיובי, זה, זה מראה פה על משהו, על, על איזה שייכות מאוד גדולה, זה בהחלט מראה על שייכות מסוימת. אבל בואו נשים את הרגע בצד ובואו נכיר, בואו נבחן באמת את המציאות, בואו נבדוק מה ההשלכות של כל הדברים, בואו נבחן את הקשר, נכיר, נעשה כירות מעמיקה, לא רק אם בדרך כלל כשההתלהבות היא ככה מגיעה, כאילו בבת אחת, אחרי פגישה אחת או שתי פגישות, אפילו שלוש פגישות, בדרך כלל הרגש הזה הוא רגש חיצוני. אנחנו רוצים תמיד שהרגש יהיה פנימי, ולכן פנימיות היא תמיד, אני אומר, אני צריך להכיר קודם בשכל, להבין, להכיר כמה שיותר את העולם שלי, לחשוף, הרגש מאוד מאוד יעזור לנו להיפתח חדש, וזה מאוד מאוד חשוב, אז בואו ננצל את הרגש שכבר יתעורר, כן, כדי להיפתח, להכיר באמת, כמובן תמיד במגבלות, לדעת מה, מה חושפים, מה פותחים, מה לא פותחים, להיזהר ממקומות אה, אה, מפחידים ומאיימים. אבל כן להיפתח, כן להכיר, ו... ואז מתוך ההיכרות הזאת, מתוך זה שאנחנו חושפים אחד את עולמו של השני ומכירים מה, מה יקרה לרגש, הרגש בדרך כלל מה שזה יקרה זה יקטן קצת, כן? קצת, למה? לא כי זה נכנס לתוך כלים, כלים מוגבלים, כלים יציאותיים, זה קצת קטן, כן? אבל זה הופך להיות הרבה יותר מציאותי, הרבה יותר נכון, ואז כשיש לנו, גם מרחב שכלי של היכרות מעמיקה וגם מקום של רגש מצוין, נחיית הלב, אז אפשר בהחלט לקבל אה, החלטה. חומי, יש אה, שאלות נוספות שהגיעו? אוקיי, אז אה, בואו נבדוק את המייל, אני ראיתי שיש איזושהי שאלה. ככה שואל, שואל, למה נשים פוחדות בקשר זוגי בדורות, בדורותינו? אוקיי, okay, וכאן יש איזה שאלות, שאלות, שאלה פרטית, שלא שייכת כאן לשידור, אבל למה נשים פוחדות להיכנס לקשר זוגי? קודם כל אני חושב uh, שהפחד הזה הוא פחד uh, ששייך גם לגברים וגם לנשים והרבה יותר דווקא uh, בדרך כלל לגברים. הגברים בהחלט uh, יש להם uh, פחד יותר טבעי uh, למקום הזה של, ה של הירידה לעולם. ממש ככה כתוב במאמרי החסידות שמה ש... שרוצים שכתוב שיש עניין, מצווה גדולה לשמח את החתן והקהל, זה בהחלט הולך דווקא יותר על האיש, כי הוא באיזשהו מקום, הוא בפניקה, הוא ממש בפניקה, يعني, הוא, הוא, הוא במהות שלו פחות שייך לחתונה, להתמסדות, הוא מעופף, הוא למעלה, הוא חוכמה, הוא כאילו מעל לזה, וצריך כאילו למשוך אותו, להוריד אותו, ולכן חתן, זו הסיבה שחתן נקרא חתן, זה מלשון נחיתה, כשהוא יורד לתוך זוגיות, הוא נוחת, כי זה יכול להיות, יש לו לה המון פחד מזה, מהנחיתה הזאת, מהירידה. זה כמו לקפוץ מקפיצה חופשית בשבילו, זה לא תמיד הכי פשוט. כאילו כלה, באופן בסיסי דווקא כלה, כלה נקראת כלה, למה? כי היא מלשון כלות הנפש היא רוצה, יש לה רצון מאוד גדול כבר לקשר. ואצל שניהם יש פחדים, הפחדים של, של, שנמצאים אצל שניהם זה פחד מסוים, כל אחד יש לו את הצבע שלו של הפחד, גם באופן פרטי, אבל בהחלט אפשר לראות שני צבעים עיקריים של פחדים, פחדים של אישה, פחדים של גבר. אפשר לשמוע את זה מהתיאור של מה אני מחפש, בדרך כלל מגברים אנחנו מחפשים... איזה מקום כזה של uh, ביטחון מבחינת המראה ומבחינת משיכת הלב ושתהיה משיכת הלב ושיהיה, כן, מאוד מאוד חשוב למקום הזה. ואישה בדרך כלל רוצה, מאוד מאוד חשוב לה שהוא יהיה מסודר כלכלית ושיהיה לו עבודה מסודרת ושיהיה יציב, שהוא גם יהיה רגיש, הרבה פעמים. למה זה, זה נובע מאותם רצונות בסיסיים שהאישה מאוד מאוד רוצה יציבות והאישה מאוד מאוד רוצה איזה מישהו שיקשיב uh, לה ויהיה אכפתי, מקום מאוד, מאוד uh, יותר... Eh, ברמה הרגשית וגברים יותר eh, מחפשים eh, מקומות אחרים ו, ולכן מאוד כדאי eh, לדעת שהפחדים האלה הם קיימים, הם טבעיים, אבל אנחנו בהחלט צריכים לעשות עבודה, כן ואולי מכאן נחבר את זה למה שדיברנו מקודם, פחד הוא הגורם מספר אחד, הגורם מספר אחד. לסילוק התענוג. אם אני מפחד, אני לא יכול להיות בכיף. אם אני מפחד, אני לא יכול להיות בתענוג. אני חייב להתגבר על הפחדים שלי, וזו בוודאי עבודה שלמה שצריך ללמוד לעשות, איך מתגברים על הפחדים, אבל בהחלט זו משימה רצינית. קיבלנו עוד שאלות? נראה, יש לנו שאלה ככה, איך אפשר לבוא לפגישה לגמרי רגועה וכולו, אם לא נהניתי מהפגישה, אם אני לא נהנית מהפגישה? אוקיי, אני לא הבנתי עד עד הסוף, השאלה אה... איך אפשר לבוא לפגישה, אם, אם אני יודעת שאני כבר לא הולכת ליהנות מהפגישה? או איך אפשר לבוא לפגישה אם הייתה לי פגישה קודמת כבר שלא נהניתי בה. אולי זאת השאלה, אני מקווה שהבנתי נכון את השאלה. ובפשטות, איך בעצם אפשר לבוא לפגישה רגועים ונינוחים אם לא נהנים? אז ו... קודם כל התשובה טמונה בגוף השאלה, <שאלה> כי בוודאי אנחנו... אנחנו צריכים... <שאלה> אנחנו ודאי צריכים... ליהנות. זאת אומרת, עיקר המשימה כאן היא ליהנות מהפגישה, כן, okay? ליהנות מהפגישה בלי קשר, ואולי זה הצד השני של התשובה, ליהנות מהפגישה בלי קשר ממה קורה שם. זאת אומרת, שימו לב, אני מאוד עדין, אחד המקומות שהכי מוציאים אותנו מתענוג זה תלות. שאני מרגיש תלוי מה קורה, אני תלוי. לא בטוח, זה אי ודאות, אם, יה אם יהיה לי טוב, אם יהיה לי מעניין, אם, אם, אם נזרום, אם המשיחה תזרום, אם היא תמצא חן בעיניי, אז אני, יהיה לי כיף, אבל אם לא, אם לא, אני לא יודע מה יהיה, אם לא, אז בטח לא יהיה לי טוב, תלוי, זה, זה לא תלוי בי, זה לא, לא, לא בידיים שלי אם אני אענה או לא אענה, לכאורה זו המחשבה, וזה... משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, זה ממש לא קרה, זאת אומרת, הבחירה אם ליהנות או לא ליהנות בידיים שלנו, זה בידיים שלנו, והנקודה היא, מה, מה הנקודה? זה שהנאה זה מקום פנימי, זה מקום של קפיצה, איך אני תופס את המקום, אם אני תופס מקום של, אני הולך להכיר בן אדם, מה שתשנה, אני לא מאוים כמה ש... שית... פחות מרגיש את האיום ואת הרציניות של התהליך הזה, את הגורליות פה, ככה יותר קשה לי ליהנות. אם אני בא, בסך הכל אני בא, אני בא להכיר בן אדם. אני בא להכיר בן אדם, בא ליהנות. אם מישהו ללחץ על כוכבית אחד, שזה הביטול של ההשתקה, אז ללחוץ בבקשה עוד כוכבית אחד כדי שלא יהיו לו נפרות על הקו. אבל אה, כן, המקום הזה שבעצם אני מרגיש רגועה, הולך להכיר, אני מקבל, אני מאמין בעצמי עוד לפני, כן, אני מרגיש את, את הטוב שיש לי, את מה שיש לי לתת עוד לפני שאני מרגיש מחקר או, מרגיש, או שאני מחפשת הנאה מהפגישה עצמה ויותר פשוט אה, מרגיש את אותו מקום של... זה התהליך, אני פה, בוא נהנה מזה, מה שיהיה יהיה, בוא נהנה מזה, וככה זה מאוד מאוד יעזור לי, זה בהחלט בעיה שצריך עוד להרחיב המון המון על זה, פשוט בגלל הזמן, כן, זו אומנות שלמה איך לבוא לפגישה בצורה הזאת, אבל בעזרת השם נדבר על זה בהמשך. יש לנו עוד שאלות? אז סימן שהשאלה שלי הייתה טובה. עוד פעם, זאת בהחלט הייתה שאלה טובה, צריך בהחלט להרחיב עליה הרבה. עוד שאלות? חום יש לנו שאלות שהגיעו? כן, יורון, יש לנו כמה שאלות. שאלה בחורה כנראה שואלת, אם את מרגישה את זה, איך את מצליחה לשדר לו את זה? אני לא יודע בדיוק למה היא התכוונה, איך שהיא אומרת, מרגישה את זה, אבל זו השאלה. ויש עוד כמה שאלות, אם יהיה זמן, בהמשך אני אתן לך אותן. באמת הזמן שלנו כבר ממש קצר, אז זה לענות אולי בהמשך. ואם הבנו את השאלה נכון, זאת אומרת שאם כן כיף לי בפגישה, אם אני כן נהנית, איך אני בעצם משדר את ההנאה שלי? קודם כל הכל, זה דבר מאוד, דווקא זה מקום פחות בעייתי, <מח> אה, כל די טריוויאלי, שכשכיף לי וטוב ונעים לי, אז רואים את זה, כן? רואים את זה, מרגישים את זה, הכל נהיה הרבה יותר רפוי, הכל נהיה יותר קליל, אה, יכול להיות פחות לחוץ, כי טוב לי, אני, אני נהנית, אז אה, אה, אולי כאן צריך לדעת ולהדגיש שאנחנו מאוד, מאוד לא כדאי להסביר את זה, זאת אומרת, יכול להיות באיזה סוג של... מחשבה מוטעית שבה הוא אומר, מה, אני אשדר לו שאני נהנית? אז מה, אם אני אשדר לו שאני נהנית, מה, אולי, אולי יותר מדי נתקרב פתאום, נתחבר, מה, אבל אני לא, בטוח, אני לא בטוחה שהוא החתן שלי, לא בטוח שאני רוצה להתחבר, אני אכפי עכשיו, אם אני אשדר את זה, הוא, הוא יתקרב, אחר כך אני אגיד לו לא, שזה לא מתאים, אז הוא ייפגע, כל מיני תסבוכות כאלה, זה קצת מהתסבוכות להיות פשוט, כסח, נהדר, א', תרעילו את זה. ב' יותר מזה, תגידי לו את זה, למה לא? תגידי לו, כיף לי איתך, נעים לי איתך, לא להתבייש? אתה יודע מאוד, ממש, פגישה מאוד מעניינת, אתה יודע איך זה יפתח אותו, איזה כיף, איזה כיף לשמוע דבר כזה, שכיף לו איתי? קליחה הפוך, שלי כיף איתו? שהוא עושה לי נעים? תענוג, אתה שמישהו שומע את זה אוטומטית. פותח לו, מאפשר לו להביא, כאילו כל הפחד שלו, אנחנו, אנחנו שוברים את המחסום שם. כדאי מאוד מאוד לבטא, להראות, לשדר את המקום הזה בפשטות. ויותר מזה נגיד, יותר מזה, אפילו אם, אפילו אם אני לא מרגישה כל כך כיף לי, האם, ואני לא מרגיש שכל כך הכי נעים לי בעולם, אפילו אם זה לא ככה, תגידו את זה, תגידו שכן כיף לכם, תגידו כמה נעים לכם וזה לא לשקר. עוד פעם, גם זה מקום מאוד מאוד עמוק שצריך לדבר עליו, זה בהחלט לא לשקר, אפילו שלא מרגישים, להביע דבר, דברי חיבה, לי, זה חלק מהכלים לה, להביא את האור של אותה תחושה, את הנעימות פנימית תוך כדי הפגישות, ולא לפחד מזה שאחר כך גם לא יצא מזה כלום, זה בסדר, לגיטימי מאוד מאוד ליהנות מבן אדם ולהגיד זה לא מתאים, אבל אדרבה. אב במילים אחרות, אנחנו רוצים רקע לפגישה, אנחנו רוצים רקע של תענוג, של כיף. אז לכן צריך לעורר אווירה כזאת, לעורר אווירה של מנוחה, של כיף, של שמחה, של תענוג, לא להתבייש להביא את המקום הזה, לגלות אותו, להביע אותו בכל מיני... לצאת מהפחדים, לצאת מהרצונות, כבר לא להיות פה ופשוט להיות במקום ובזמן, פשוט להיות יותר רגועים, יותר מפנחים, יותר נינוחים. Uh, זהו עד כאן, זה, זאת ההדרכה להיום, uh, כל מי ששאל uh, שאל, שאלות נוספות ולא הספקנו להגיע אליו, אני בעזרת, בעזרת השם אענה uh, uh, uh, במייל, בלי נדר, ובינתיים אני מאוד שמח שהייתם איתנו, uh, ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי העדכונים במייל, אחרי ההדרכות הנוספות. אנחנו בקרוב ממש הולכים אה, לצאת אה, עם אה, קורס מאוד מאוד אה, מיוחד, עם תוכנית ליווי מסודרת ומאוד אה, מאוד, מאוד אה, מיוחדת, שתוביל אותנו, אה, את, כל, את כל התהליך הזה של השידוכים, צד אחרי צד, אה, ממש עד לחופה. אה, זה יהיה בקרוב, אנחנו עובדים על זה כרגע. אה, מי שרוצה לשמוע עוד קצת פרטים יכול לשלוח לי ובינתיים שיהיה בעזרת השם לכולם בשורות טובות, בהצלחה רבה, ולא הזכרנו את זה בהתחלה, אז נזכיר את זה, אנחנו, השידור הזה הוא כמובן לכבוד יום חתונתו של הרבי י"ד קיסלב, שאנחנו רואים אותו היום, היום שבו הרבי התקשר עם החסידים, אז נאחל לרבי מזלת ומזל טוב, ואחד, אולי טיפ פרקטי, הרבה פעמים הרבי, שביקשו ממנו סגולות. לחתונה אחד הדברים uh, העיקריים שהוא אמר זה uh, לקבל החלטה תקיפה לבנות בית uh, שמיוסד על, uh, על תורה ומצוות אז uh, ממילא כל מי ששמע את השידור כאן ייקח על עצמו החלטה טובה להוסיף איזשהו הידור, איזושהי מצווה, איזשהו משהו שעדיין לא עושה כדי ל, uh, לקדם את עצמו קצת יותר מול הקדוש ברוך הוא וממילא uh, זה יביא ברכה והצלחה, וברכה גם בפשטות, בגשמיות, בזה שיומצא את הזיווג שלו, תכף ומייד ממש, אז בעזרת השם, שבאמת לכולם <אז> בשורות טובות והצלחה. <אז> כל טוב. <אז> <אז>